Men I äh, världshistorien så är vi och spelar in på Kebab i Uppsala. Mm. Och är Mats lite tystare idag än vanligt så beror det på att han sitter och äter just nu. Och du sa jag äter för. Kebab! House. House. House. House. Ja, Jag åkte hit det, bara för den. <laughs> Vi lyckte oss så på på. Mm, ja, vi var ju uppe på, vi var det på, uh, Open Mind uh, Records där. Och, men nu sitter vi här och ämnet, när jag plockade fram uh, inspelarna här så, ja just ja, Norge sa det. Ja, jag spelar ju. Jag är ju förberett nu, ja. troligt väl. Uh, uh, jag kan säga, jag har, uh, jag har förberett lite grann med lite norge historier. Mycket bra. Ja, lite förvånad. Vi lite. <laughs> förvånad ja. Och sen har jag en, eh, gjort en lista faktiskt. Mm. En elva i topp över vad Norge har presterat i form av. Eh, känd. Ja, men Norges stolthet är det helt enkelt. Ja. Mm. Den nya norska minubåten har bara två man i besättningen. Det är periskopet och torpeder. <här> ja, torpeder. Tog inte, tog tor tor ja. Interpol hade efterlyst en brottsling i Norge och skickar ett foto på denna på denne, fotograferat framifrån, från vänster och från höger. En vecka senare svarade polisen i Bergen. Vi har gripit mannen till vänster och mannen till höger, men han i mitten har rymt till Sverige. Jag tror att, att du får svårt att äta nu, ja. alltså. Ja. Rostar upp mat. Skrattfest. Mm. När Snyggves telefon ringde fick han för sig att plocka upp luren och svara. Hallå. Hej, om du svarar nej på, på den första frågan jag ställer så vinner du 10 miljoner. Är du redo? Ja. ja. men den här tycker jag var rolig. Ja. Den, den är som kommer nu. Två norska poliser hittar en död man framför en person. Hur stavar man till person? Jag har ingen aning. Vi lägger hon honom framför en Fiat istället. Herr mm. bra. Mm. Oj, oj, oj, vilken kebab? De bra, satt norskt, satt samt frästlätt. Så satt som ett spjut. Hörde du hur ofta borstar norska och spelare i händerna? Vi har inga. Efter varje mål. <skratt> <skratt> Nej, gillar det. Ja, det bra. Nålmannen till Vredbären. Håll några brev till mig. Vad heter du den? Den står på kuvertet. Och så var det Norrman som regelbundet kom och köpt batterier till sin radio, två gånger i veckan, men stänger aldrig av den den där experiten. Du trodde jag hade det på radio just i Oslo. Ja, det är ingen bra, urs vad det Den här då? En norsk kille gick in i en julaffär och sa att han ville köpa en papegoja. Det måste vara en stor goja som, eh, som båda har röd, som båda är röd och grön, precis som den i Treasure Island så han och förklarade att han skulle gå på en lyxig maskerad bal och var utklädd till Long John Silver. Om du ringer på tisdag så kan jag ordna fram en sån pappagoja till det, sa expertiten. Nej, tisdag går inte, för äh, det drogar sig att benet. <skratt> Vem man kommer på det här? Ja. Långsökt. Ja. Varför gick den norska tanten aldrig över gatan? Trafikljuset visade bara den röda grön gubbe. <skratt> vet du vad norrmannen sa som blir skjuten i pannan det var nära ögat. ja det finns många bra ja, det, det finns många ja och men vill du höra min, min, ja, äh, min lista och ja. jag har tagit fram alltså, min elva i topp över vad Norge har, har för celebriteter i mitt tycke ja. äh, elva plats där, där har jag ett par. Det är bra, han Ja, det är inget fara. Där har jag ett, ett Ja, vänta. Nej. nej, Anders och Jörgen. Eh, nej, jag vet inte. Haukland. Jaha, jag är dålig på där. Ganska nutida skitåkare, va? Jag, jag har ingen men det är alltid på på Vasaloppet hör man ja, alltid, det. Alltid vad, vad heter det här? Jag känner igen efternamnet. Bisittan. Anders Blomqvist. Ja, men det är alltid snart. Allt. Det åkte ett bröderpar, ja. Anders Örjan. Han är död, Örjan. Örja, ja. Men det är alltid Auckland. Mm. De åkte ju Blomqvist, de vann ju det där igår. De, de, de, de åkte jämsidigt. De åkte över samtidigt. Mm. Ja. Tionde plats, Oddvar Brå. Ja, det är en klassik. klassisk skidåkare? Ja. Eh, Nionde plats, Jan Tagen. Ja, en klassisk musiker. sist i Eurovision. Kan du ihåg vad låten inte? Nej. Mil efter mil. Ja, just det. Och där var det ju också... För det var då eh, Björn Schiff som är... Eh, nu kommer jag inte ihåg vilken låt det var. Inte... Det var... vi värre framåt natten. Det kunde vara fånga din dröm kanske. Att vara med två gånger. Ja. Okej. Okay. Ja. Uh, I alla fall, det kanske var då du blev alltid framåt natten. För då satt de under scenen och så åkte de upp en hiss. Mm -hmm. Och Jan Tägen, han gick in i väggen. Han missade hissen, så alltså, han låtsades. Tokrolig. Ja. Norrmän. Åttonde plats, ja uh. Bra band. Från, är, det, är det Bergen? Ja, det är nog. Tror jag. Hade är du också... på dem? Ja, men det upp illa ja. Ja, Melodios, eh... Synt. Synt, ja. Eh, dans. Mm. Och sen sjunde plats, kanske skulle komma högre egentligen. Jon Skolman. Ja, det var lågt. Ja. Han är en klassiker. kanske får prata närmare, vet ja, ja. Mm. Han är alltid Han är alltid en rolig gubbe. Dels känd från äh, sällskapsresorna med ja. äh, Lars Åberg Och även som äh, helge och helge, på en helge med, med, med, med, med Svennland Och sen hade han ju han något program, jag tror det finns på Youtube om man vill titta äh, John Skolman och en patient. Han satt bakom en patient och så öppnade den, drog han upp den och så fick man bara se i ansiktet, liksom. och han gjorde en massa ljud och ja. Mm. Då var det glada 70-talet och det inte krävs mycket. Sjätte plats. Anne-Fridig Yngstad. Mm -hmm. Före John Skolmen. Mm -hmm. Fantastiskt röst. Jörgars mm. favor. Fantastiskt röst. Ja, verkligen. Uh, sjätte, nej femte plats. Sten Stensen. Det kommer jag inte om det. Han var ju en av de fyra skriskoessen som Norge hade på 70-talet. Det var Justin Stensen, Jon Egel Storholt, Amund Sørbrænd och Kai Stens Jæmmet. Ja, jag måste... mm. kanske Stenssted som aldrig gå på något om du hade frågat vilka fyra. Ja, ah, okej. Okay. Men för det här var det så tror bra. Ja, det här var ju tidigt 70-tal i Första halvan av 70-talet Tillsammans med Art Sänk Du vet, med Hålländska Och eh, Göran Claassen heter han va? Svenska, svenska Stämmer Nu håller på att flytta stora här uppe och springa ja. mm. Pajas ja. eh, Fjärde plats På elfte plats hade vi en Ett, ett, ett tvillingpar va? Eller två bröder i alla fall Här har vi Tre stycken bröd. En född 91, en född 93 och en född 2000. Uh, ha. Du har ingen nej. aning om. Nej, ja, jag kan inte. Jag kommer. På... Jag vet inte någon sport eller musik eller Jag kommer på nu att, att man hade ju kunnat kunna haft med. Uh, uh, nej, jag säger inte vilka. Jag kan säga sen. Brödna i Säger nåtting? Nej. Jag hade löpare, va? Ja, det är löpare Ja, äh, just, nej, jag är dåligt koll på dem. Henrik Ingebrigtsen han tog ju eh, guld vid EM 2012 mm. på 1500. Anledningen till att jag vet det, det var för att någon gång det var hos dig att kolla på friidrottsmästerskap. Vi hade ju VM-podd, ja. Mm. ja. och då tror jag du berättade det här. Det, <laughs> så ja. Sen eh, Filip Ingebrigtsen, två år äldre, född 93, Europamäster på 1500. Mm. 2016. Och sen har vi Jakob Ingebrigtsen för 2000 yngsta. Han tog två guld vid ropmedelskapen i fridrott 2018. Mm. Två guld och han vann på 1500 och, och 5000 meter. Det är bra. Ja, nu är vi uppe i... Är dopade, tror du? Nej, det tror jag inte. Okay. Jag hoppas inte. Det. Sen hade vi Norge som egentligen, nu kommer jag inte ihåg namn, hade vi en, en som vann det valde också på, på, var det EM eller var det VM? Han tog guld på 400 meter häck, mm -hmm. Norrman. Jag kommer inte ihåg var han hette. Eh, plats. Nu är det, är det pris på alla alltså. Ja. Och där hade vi också faktiskt tre bröder. Ja. Eh, om jag säger Gauss, Roms och Brummund. Gauss, Gauss Roms och Brummund Nej, det är och Brummunddal. Kaos Rums och dal, Bröderna Dal, uh -huh. Det var Då är ett om det sändes i slutet på 70-talet eller i mitten på 70- först. Ett norskt program lite python inspirerat och då var det som ett barn barnprogram Professor Dröbbels hemlighet. Mm -hmm. De åkte längst floden överflöden, överfloden. Mm -hmm. Och skulle leta efter en Professor Drövel, en gammal expressionsherre som hade åkt iväg en massa okay. år sedan. Och eh, eh, Brönardal hade alltid typiska huvudbonare. Gauss hade en hatt av typ Kanaras ridande polis. Roms en australiensisk arméhatt med leopardmönstrat pärdbander runt kullen. Och Brummundal hade en tropikhjälm med propeller på. Den finns på, på Youtube om du vill se. Brönardal, Gauss, Roms och Brummendal. Nummer tre? Och tre. Nu är det mycket spännande att här. Tvåan, ja. Karl Ove Knausgård Ja. Fattar. Eh, författare. Som gjorde min kamp, bland annat, sex böcker, ja, Du läste böcker. De, Ja, jag läste, va? jag tycker ja. det var jättebra. Jag läste en. Det var, det var någon, någon som, som, som sa just att han skulle kunna. Han skulle kunna skriva eh, två sidor om. Om han gör ett dåligt besök. Mm. Han beskriver väldigt, ja. väldigt bra på ja. skriva. Och... Det är inga Tunna böcker, tycker jag. Nej, men lättlästa. Ja. Jag tycker han, han är bra. Jo. Och sen första plats Överlägsen till jag. Ja, Det måste vara din favorit Nordhög. <laughs> Nej, han är inte ens med på listan. Han, han, han har inte ens tänkt den enda den enda skidåkan var ju var bra, faktiskt. Jag hade ju inte Däli heller. Nej. Överlägset. Mm. Om man säger ja, jag Daly, om man säger om säger 70-tal. 70-tal Ådvar. Magne Myrmo. Nej, Nej just det, du var inte på Om man säger Teo. Ja. Shadow. <laughs> Marve Flexnäs, Rolf Rolf Wesenlund. Ja rolv Sandström ja, men... sundström. <skratt> rolv heter han, Rolv vesen då. Ja, men alltså flex men. Det är Kom upp med alla stadiga folk. Det har varit oerhört mycket där och det och där rent. Det. Jo, men det bra ja, det är mycket bra Jo, det är. Så Ja, det går inte det går inte det blir tid. Nej. Där. Och komo vignetten på det där. Så var det någonting att han stod vid en, vid, vid en tv som fladdrade, som flimrade. <sklåder> med happen där och så ropade han. Ja! Och så slog han <sklåder> i hamnen i, i, i tjock tv. Och så var det bild, och så kom det Det fick du dit Det dit på dit arkiv ja, det måste ju finnas på dit arkiv dit <sklåder> Vad var det? Kommer du någon grundstory? Jag kommer ihåg dig och att Nej, jag inte minns, minns att. Inte, men det var ju... Boddan när var sitt mann. Ja, eller? jo. Det finns ju klipp, faktiskt. För han, innan Kallis, på 60-talet, på slutet på 60, så hade han samarbete med Kalle Sändare. Det finns också på Youtube att de var på samma samma program. För han var ju också inne på det där. totalt nonsens. Mm. Nonsensprat. Okej. Okay. Så han och Halldisändra har ett eh, ja. jag hade, tänka, han, hade samband och man förstår ju på något sätt att, att, <laughs> ma, att han var att han var ju en sån Marvenflexen, <laughs> Rolf Vezers. <-resen. laughs> ja, landar i kanon. Ja, men, hade, alltså, det, går jag, inte, jag, det går inte att skripta bättre. jag, jag, jag kommer på nu som jag sa att Halmar kör, men man har ha haft eh, Aha med till exempel. Ja. Vad skulle de ha krämt in? Ja, det klart. Inte bland de elva bästa. Det känns som att skulle ha en prisball det är skillnad mellan ettan, tvåan och trean. Man skulle ha tre där nere och två lite ovanför. Och Marvan skulle stå på en punkt. Det är ju inte likvärdigt som en vanlig prisball. Upp som fan med ettan. Han skulle vara högre än flaggstängerna så man håller med att hissa måste man ha för att han skulle vara, han, han skulle stå på, på, med som Töring Torsol. Han skulle ha gjort. jag måste ge, ge det cred att du nailade den. Jag, jag in, han låg inte top of mind för mig. Nej, men nu när du hör det så, så ja, ja, ja. ja, nu förstår jag. Det... Nu har vi fått facit och min ja. är på första plats. Ja. Det, det, det går inte. Skål, men nu förstår jag för jag tänkte att han var den solklara, liksom eller ja, ja. men det var nu inte. Kiva fick. Glömt bort Marve Marve, Flexnäs Det är, Marve, ja. Nej, det, det är mm. fantastiskt Ja hade du, hade, du, hade du tänkt någonting på, på, nej, på innan hade att inte, innan? nej Eller har vi tömt Norge? Nej men jag kan ta Jag kan ta topp tre Fotbollsspelare mm. i Norge I de tiderna Då har vi ju ja, Du har en lista redan klar som, som du bara plockar upp nu Jo men precis Ja men topp top tre så är det ju eh, du la, ja, la, Solskär här. Vad är det? Eh, han, supersub, han som hoppar in i United i en massa år 80-talet mm. och nu är han manager för Manchester United Vad hette han i förnamnet? Oleg Gunnar mm. Och sen har vi nummer två, backklippan Åke Harheide Mm. Nu är jag som ett frågetecken, som du var inför idrottarna. <laughs> ja. Eller Bruna, inför Bruna. Ja, ja. Och nummer ett är såklart Tom Lund. Ja, varmt om? Eller, Jag vet inte om vi kom med för förra avsnittet eller om jag sa emellan vi ja. att vi är mycket snart om Tom Lund från Lilleström Ja, men just det, det är mm. kanske är därför jag har lite Men han var väl stora stjärnor på 70 80, ja. 90, 80. Den Ja, här måste vara tillräckligt gammal att... Han var väl lika stor stjärna i Norge som... Eh... Slatte. Ja, eller som i Finland. Eh... Finlands största fotpåspelare. Ja, Littmannen. Lettman. <laughs> Sami Hyppie. Ja, så kan du fler till och med. Ja, kan två. Han spelar i Liverpool med Sami Hyppie. Ja. Littmannen var ju... Han var ju spelade i Barcelona. Ja, han var ju klubbar. Ja. Men... Eh... Norska skidåkare tror jag Jag tror jag har sagt ranking. Jo, när vi gjorde en lista på Bästa skidåkarna genom tiderna Jag hade ju något Dälje rätt högt tror jag Om du ser det, Eller vem det var Då har vi också gjort det Herregud vad vi Då var... fick vi med lite Norge gjort lister. Sen är ju jag... Ja, ja men har du... Sen har vi Ja, Hardang ja, i Viddan och... Har du varit mycket i de här Och de här Trollstigen och sånt där Nej, jag har ju varit i Norge. Min far är begraven i eller Tönsberg, eller Sandefjord. Han varför, dog i Sandefjord. Varför där. bodde han där? Nej, men han var gift med norskan och gifte sig på 80-talet när han var slut på 80. Vad jobbade han med där? Ja, han jobbade på ett bryggeri på slutet, Ja, uh -huh. tror jag. Okay. Fast jag aldrig var där. Det var, var att du hälsade på. Jo, vi var där uppe en gång i Sandefjord. Det var jättefint. Och mm. då såg man ju färger från Strömstad. Coolt. Ja, det var... Det var vart finns han fjol? Ja. Det ska vara kul att åka dit Jag var i Oslo någon gång Men inte mycket mer Jag vet inte den som jag varit i Oslo var De har ju en jättestor park utanför där Med en massa, massa statyer och grejer Nej det känns som att vi har tömt ja, De är helt, ja, det är Helt av hållet har det. mycket tack vare din förberedelse Och, och nailning av Rolf Wesenlund <laughs> Mycket bra Rolvesenlund skulle ju komma äta på många Sk listor. Det är ett separat äh, vad heter det, avsnitt nästan. Mm. Om Rolvesenlund. Ja, det är, är en utvikning nog. Ja. Ja, men det, det kanske vi släpper till Kalle Lindå och, ja. och tänkt. Ja. Ja, men Jättebra. Ja, men nu har vi ju inte lottat någonting. Men... men eh, vi lottar utanför ja. sändning och ja. så får vi se vad. Så det blir en överraskning för alla lyssnare. Exakt. Kanske även för oss. Ja, ja. bra. Hej då. Hej bye. Du, ska jo, vi ska sänka nu gör vi. alltså så här är nära verkligheten hur det aldrig varit. Vi alltså mitt in i en demonstration. Jag vet inte vad det handlar om men jag tyckte de skrek aj aj aj i först. Och hyllade skitsamma låt aj aj vad det bullrat ut bankan. Armenien. Ja. Vi kört fem minuter utan ja. ja utan att vi tryckte på Jo vi är tillbaka eh, vid, i, I Mats lägenhet, i original I eh, originalpoddstudion För att vi, vi skulle eh, Ja vi måste Lotta och Jag kan ta Några ja. historia då. Eh, Ja men det visste du Hur sänker man en norrskububåt Man simmar ner och knackar på Norrmannen satt på kaj med sin slips hängande i vattnet En är gick vi. Vet ni om att ni har slipsen i vatten, säger hon. Ja visst, jag mäter svarar norman men ni, vet, men ni kan väl inte mäta med slipsen? Varför inte? En del använde fluga. Det var bra. Ja, just, varför föddes Jesus inte i Norge? Jag vet inte. Vi kunde inte hitta tre vise män. Nu ser man att en norrman suttit i datorn. Ett på skärmen. En svensk kare har kommit nära norska gränsen. Du möter en norsk kare. Flyger ni inte till Sverige? Varför flyr du? Det är eljakt i Norge. Men du är väl ingen elj? Nej, men säg det till normännen. Så var det norrmannen som skrek på Karl Johan. Den norska riksdagen är en bunt idioter. Han fick tio års fängelse för att han har avslöjat Norges stadshemlighet. Mm. Ja. ja, mycket vet, Det är jag, jag som lottar ämnet för nästa gång. Alltså. Ja, Det blir inte många kvar. Många lappar är det fyra lappar kvar. Ja, det här blir spännande. Oj, oj, oj. På den här står det Mod och hockey, 2021. Ja. Det är ja. din? Ja, det mm. du ihåg det? Nej, men det är ju aktuellt. Ja. Säsongen har börjat. Vet du att då spelade de idag tror jag. Andra matchen. Då i första mot Vita hästen förra veckan. Almtuna idag. Veck. Ja. ja just det. Då hade vi kunnat gått och sett på Open Mind och så gått och sett på Modo och antuna i Uppsala. vi ser det ja, Uppsala? Ja. Ja man får inte gå dit Jo jag såg Greger att köpt biljett. Så man kanske säljer några biljeter då. Jaha. Mm. Okej. Okay. Ja ja. Och jag tänker att det känns som att, det, att jag har flera lappar kvar nu. Ja det har du nog. Inte snor det jag min också. Ja. Hej. Ja, inte. Sant. inte ja. Alltså, tackar tack hej. Oj oj oj. <laughs>